«Чи ще я казна, що?» «На фарш витисніть горошину кетчупу, на кетчуп покладіть зелень і легкої і щасливої дороги, або, як кажуть румуни, друмбун. Покладіть у розігріту духовку на 10-15 хвилин. І хай його нечиста сила годує!» перешкарпетки шкарпетки спить з ним, якщо він не зрозуміє, що злостити вас не слід. І хай тішиться, що таки заробив від вас не дірку від бублика, а фаршировану дірку. А ви мовчіть, що й не думали пригощати його діркою від бублика, бо й справді, чоловіку все таки. У гаманці і у штанах щось тає, виправдовують у наших ростоках кожного чоловіка». Хоча, любі мої, може він не такий вже й поганий, як ми іноді думаємо. Ось бачите, як розчулили ви одним нічого робити свого чоловіка. І його настрій поганий минає, і ваша роздратованість розтоплюється, як маргарин на вогні. Вони ж як великі діти, наші любенькі чоловіки, нашкодять і у кущі, або за нашу спину і мовчать, як партизани під час тортур, про причину своїх душевних мук. А ми теж хороші. Ні, щоб вникнути у суть проблеми, а відразу наїжджаємо, як наші доблесні податківці на чесного бізнесмена. Та не о того, що чваниться ці легальною хатинкою на якомусь Кіпрі чи Андалузії, а того, що доправляє через кордони торби з китайським текстилем чи турецькою шкірою. А шкіра ж й з наших, українських корівочок. Ось хто повертає вітчизняні капітали додому. І ні, щоб сказати дякую, так відразу ж рекет. А ви також навчилися бути добрим рекетиром для чоловіка, надивившись дурних американських фільмів і наслухавшись іще дурніших українських новин». Та чи знаєте ви, мої золоті голубки, якими іноді мізерними можуть видаватися світові глобальні проблеми у порівнянні з проблемами окремої людини? Знаєте? Ото ж бо. Ото ж бо. Бережіть одне одного, як можете, і поки можете. Життя воно штука мінлива. Але завжди пам'ятайте, навіть у час найбільшої лютості Двічі жити Ніхто не буде І сварячись Все одно доведеться миритися Якщо, звичайно, у вас Не мухи у голові Від паркану до обіду Я знаю, що буває така мить Коли збаламучені чорними підозрами Поточені ревнощами злістю чи ще чимось, доведені до предафектного стану кипінням у собі на власного чоловіка? Ми, жінки, упадаємо думками у крайнощі. Ні, боронь Боже, ніхто на нього атентат не влаштовуватиме. Але ось так, щоб якось відомстити, та щоб болючіше та з кимсь іншим. Воно-то так. Людь сильніша від розуму і глузду. Але ж ми з вами навіть не з власного досвіду знаємо, що хвилинна лють це майстрування дому на піску. Хіба ні? Хіба наші миттєві ефемери, пов'язані з поганим настроєм, затайними образами чи накопиченими незгодами, можуть дорівнятися – Уже не питаючи, можуть замінити Смак повноцінного сімейного життя Та ніколи ні за що І за жодні гроші, сказали би у Ростоках Якими би винахідливими ми не були в нашій миттєвій помсті Чи просто примсі Насправді ніхто з нас не хоче ефемерного щастя І дому, зведеного на піску Хоча в житті і справді, як на довгій ниві Колотить нас кохання, заходить у голову дуренство, а у курені добре лише під час відпочинку та ще й за столом.